أعوذ بالله من الشيطان الواجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوهم عدوكم أولياء أوليا ءآتٌ قون الىهم بالمودة بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم من تؤمنون بالله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كُنتُم خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِاغْتِمَادِ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَعَلْهَا السَّبِيلِ دِتْ سُرَتَّ سُورَةُ سورت الْمُمْتَحِنَ وَلِقِي عَوَّجِدِ عو تَسْمِيدَ آلَا چې دې کې اصل کې ځانانو باندې چې د کمې کافرانو دمکې نه براله پاغي باندې امتحان چې په خپل ایمان کې صادق دی او ګاځي به د راغې بیان دی او د رنګ دې ته صورت براتم وې رزق د کافرانو نه د برات او د ایبراهيم عليه السلام د برات نامې د غفرانو نه داغي بیان نه او سورته فاذحات د غرنګ نور نمونه او هم ورګول شي ځکه سورته جنوم ورګول شي نو یاد مخکټی کیدوی لکه سورته یاسین یاد ورستی لکه سورته معون یاد یو مضمون او د واقعې د وی لکه سورته یوسف او سورته ممتهنه وغیره بیا صورت سورۃ مدنی ده ینه د نبی علیہ الصلات والسلام د هجرت وروسته نازل شوه ده 42 سورۃ کے دیا رس یتونه دیوب کے دور کو عادت اودا رنگی ترتیب کے مصحف عثمانی کې شپتم نمبر او ازمن نزول کې 91 نمبر اوروسته د احزاب او مخکې د صورت تسانه نازل شو دے. او دغ رنې امتیازی وسب د د صورت د دا بیاات مسله او دغرنګې د امتحان د متحینې مسله دا د امتیازی مظامینو نهدي او خلاصه د سوره زجر ده او باقي کامل او مؤمنانو باندې او بیا قانون د مؤمناتو مهاجراتو د باره او بیا قانون د نبی اسلام د باره د بیعت د حضور او بیا زجر د باقي مؤمنانو باندې اورب د ذید ما قبل سرا محکیک نه راغله وا د معاملات د منافقانو نه شي زره بدوستانه نه کې او دي ضرورت کې نه دی د کافر سره د قلبي دوستاني نه چې غزر محبت ذاتي او غزر مين نه کې او بیا په ابتدائی ابتدائی آیات صورت بیا د او خاص پاس منظر باندې نازل شول دي یا الله پرما ای ایو الذین امنو ای مؤمنان لا تتخذوا تزمنس عدو زما دشمن جگم زما د دین دشمن ده وادو حکم استاس دشمن چې ک تاسو قتل استازو د ذات دشمن ده اولیاء غمن از قلبی دوستان تلقون اليهم بالموده چې تاسو لږه اغی طرف محبت په کتاب زرا په خط زرا نو اصل کې د دې آیات شانې نزول لاله چې دا د صحابي بارک خاتم ابن ابي بلتغه داغ برک نازل شو دی جګل نبي عليه الصلاه والسلام د حمله اراده و پا مکه بانه نو ده دوران کیه وخز راغله و مدینه ده چداغین هم ساراو اوگانه بجانبه اموی غمونه که بجنام کولا ده مکه و مدینه ده راغله و ده خپل حاجت ده پارا نو نبی علیه صلی اللہ سلام حکمو که بنو عبد المطلب ده چده ده سشه ورگی او حاجت برابر شي ناګیداسنه پکا او کپڑے او دغه رنگي څه ضرورت ورکړو ني داوران کې چې دی واپسی کوله نه او صحابي د خاطر ابن ابي بلتان ندیله لس دینار ورکړو دی له یو خط لیکو اهله مکه تا او دیل ورک چې دا خط مزمون داده من خاطب ابن ابی بلتا الى اهل مکہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوریدو کم فحضو حضرکم دا خط دا خاطب دا ترپا اهل مکہ و تاو دا اللہ پیغمبر چه دا غیر دلری د جنگ تاسو سرنو تاسو تیار تاسو سرنو تاسو تیار اسے نداخذ روانشو دا خط واقستو او پا دیخبل کنسوکی اگه دا خط تللیو نبی علیه سلطه و سلام دا جبریل علیه سلام راگی او خبر و تورک جستاد جنگ سمرا من صوبه چی دا اغا پاشتا او دا دیخذ مطالقی وی نبی علیه سلطه و سلام دی پسی حضرت علی و حضرت عمار تلهاو زبیر و مگداد و ابو مرشد شپ ساح نه بی اسلامولیکلو او دا ټول ش سووارهنو نو سلام او دویل لړشه تر پوری چې تاسو ځای خااخې واللاکه د هغې ته وورسه نو دغت د کې ی خځه د په سولا باندې سره د غې سره خ دی او خب لیکلی د اهل م کو ده نو دا ښ را ټنګیو دا خط خې نهواله او بیا دا ښه پریده چیزی او کدی انکار وکړه سر نسر کټګې هملای کې ندی داخذه اومنت دغه مقام کې نبی اسلام جي څنګه ویلي ولته اشاره کړه نلا ول دې انکار وکړه قسم یې وکړه بیا دی قریب وجه رجوع وکړې واعظ علی رضی الله هو پرمایله قسم په الله زمونگ پیغمبر دروغ نو یه تور رو باسلن زمونگ رب هم دروغ نو یه غم دروغ ندی بیلی او زمونگ پیغمبر هم دروغ ندی بیلی خطشتا دی تور رو باسلن او دیزر زیستو که وطوی یه خط رو باس ایس امر کپلی جیتا چولی دی در بدن نطولی کپلی لری که زان بربند که در خزا پیارا کی رالا وغ خط د خپل کم زان رو باسلن نبی علیہ سلام والسلام حضرت حاتم راوختو او تبوزه د او محمدک علیه سجدی کار ته مجبور کړی او د الله رسول تلوار مکو ما کوفر ومنه دې کله کم وښنه چې اسلام روړل دی ان مې تا سره دوک کړه دا د کم وښنه چې خیرخواهی شروع کړی دا نه مې د کافران نه مې د کافران سره سرم محبت ته لیکن زپا مکه کی اداسی کسیم پا کریشو که زمال تا بچی و کور پا تشوی دی ما اجرت کرده زیور اغلیه سرم زمائی سوکل ده گینشتا تا سر جسوم را صحابو اجرت د ده مکینا داغی ده پار رشتی دی داغ رشتو په سبب پا, پا نیغی خپل احل و خپل مالونا آغا پا مکه کی محبوس ساتی نو مام اراده اکلا چې د هغوی سره ددي خ په ذریبانندېې احسان و کوم نه دا به با نه نسب بهدللوک ي زما نه سب نه شتهی احسان ب شي نو دې په ذریع غ زما د بال پ تر دور واغیرره خیالو ساتي. او دا کار ما نه د دی وجې کړه چې کاپر نه د دی وجې کړه دی چې د خپل دی نړی دللی نهیل اسلام السلام د تصدیق کو د د عذری کبولکو. نوز قبل البقالی جو عذر قابل قبولي عادت عمر د نو پر مایل نبیلی اسلام مختصب دانی یا رسول الله ما فريدا اجر بهونه کہا ځل منافق چدې منافق نرسټو ام نبی اسلام ته پر مایل نو شاهد بدران دیکھو بدر جنگ لته دی او تاسو په د شاهد شي الله اهل بدر ولته دا ویلی چې افالو ما شیدم قد عفرت لكم استازو جسه کوای کوای ما تاسو تبخنه کرده مولادا یتونه نازل کلو چه یایو یا هالذین آمنو خاص خانستا حکم عام ده طولو مومنانو تا حکمو شو چه ای ایماندارو لا تتخیدو تا زمنی سه عدوی و عدوکم زما دشمن چه کم زما دشمن ده یعنی زما د دین دشمن ده و عدوکم استازو دشمن څه تا ځو کاځي چې کوفار مکه پهږي دي او لیا قلبي دوستان یو خاطر مدارت ته اغم کولی یو معاملات دي چې مسلمانانو ته الټل نقصان ناراضي مثلا تغير خل اغستل خرصل کې لګ کاديانان دي راغه پیسہ الټه مسلمانانو ته نقصان نه شي یا پغی اصلاح هر څه نتیجره تم رواجو چې نقصان الټه مسلمان ته نه او خاطر مدارت ومشتا کو قلبی دوستانا یا مسلمانانا نتا د مسلمانانو رازونه اغه ته پښکل نه پدې کې ملټه مسلمان ته نقصان ده بیا د قلبی موالات نه نه راغلی را غلرا. اولیاء امنی سے قلبی دوستان تلکونا چتا تاسو رساوے ورکو الیہم اغه ته بالمودته محبت لرا اگر پیغام نام د دوستي هغه ای تورکوي په مثلا په کتابت زرا په خط سره حالانکه وقت کفر دي کفر کول دي بما پا غشه باندې جاء کوم چراغ له تاسو دا منل حق دې د دینی اسلام نا نو ځان د سبب د حدیث سره دوستانه نه پکار او دریم سبب د خبر حدیث سره محبت نه دې پکار یخرجون الرسول او باسی پیغمبر پیغمبر مخ که نو باسل ده و تاسو مکین رو باسل ده و یخرجون اغا صورت حاضری که مه ده حاضری چه گوره داسی او دورم تیر شو ده چه تاسو و پیغمبر ده مکین رو باسل ده یخرجون رسول و یاکم رو پیغمبر او تاسو د مکین کناس ده انتو منو بللعی ربی د ده ده وجه نچه تاسو ایمان رو لده پا اللہ بانده و اللہ ستاسو رب ده بس گناه نشتا او سڑی بلکرس بل ورگڑی به بس اما دا گناه دا جتاس رماخو گڑی دی این از اما ایس گناه نشتا که گناه دا اندغیه و جرم دی نالاو استاسو جرم نشتا که دا مکین استاسو در اخکلو جرم دی نو آغا صرف دک جرم دی چې تاسو پا اللہ بند ایمان روڑه دی نو انکت تم خرطن جهادن فی سبیلی د چریا تاسو رووتیه دا پار دا جهاد وغا امرضات او دپاره د ټولو د رضازمه نو تو سرونه بال موده په داسې حال کې چې بیاتهسو په پټ لږیا دیتهبل موود د تی هغه سب د محبته کتابت سره نهله کو تم خرج تن ک تاسو روې نفللاتته تاسو بیادي سره دوستانهمه کو د دوستان مننیسه. او حالان کې مزید زجر الله ور کوي وانا علم بما خفيتم او زه پویم په هغه سباندې چې تاسو په ټاوې په پټه کم خدلېږئ وما علمتم مواجه تاسو اخکارا کې لك عذر دی او کپاږی مل الله بویدې او بیا عام زجر کوي و ميه فالو منکو عام قانون ذکر کوي چا چې دا کار وکا کافر سره دوستانو کلا پټای اخکارا منګ د تاسو نه فق دل سوا السبيل تحقیق زره د 11 ډالر برابر نه ائس کفوکم کچری دی تاسو کوم می و تاسو قادر شي نو یکون لکما عاداد است تاسو د پاره بیا دشمنان دي تاسو دیمت محبت او دې سره تعلق تاسو د ایس پیدنه درک و یبزو تو الیکم ایدی هم بیا دی تاسو تخفللا سنا د پاره د قتل او د وخلو د کېد کولو و هل سنت هم بی سوک دیخ پل جبی دفار دا د و دا کنزل و دا غیب و دا انتراز تکفرون او دیخ وخیست تاسو ارتداد او ستاسو کفر جی تاسو کافران شه نو دیسی را محبت سلکوه لن تن فاوکم ارحاموکم اللہ پرمید تاسو تستاسو رشتی پایده شي در بوله کنند کافر تخن لیگی چی زمان پا چی محبوظ شاید. نو زواله قیامت کې بچي د لا پیدنشي درکول ولا اوله رشتہدار تاسو لا پیدنشي درکول ولا اولادکم نه اولاد ز اولاد جمع د ولاد مذکر مؤنث دواړو دی نو د دین د وجه نه دین دا هغه پیغمبراو د دین لپاره کې راست بشکول صرف د رشتہدارو او د اولاد د حفاظت لپاره دا, دا نه د پکاردا پیدنشي درکول یومل قیامت پرز د قیامت یاقسل بینکم اللابا جداوال راولی مستاسو کی لار بد زوی نتختی زوی بد نه تختي والله بیما تعملون بصیر او اللہ چه دے پا آغا سباندے تاسو عمل کرو بصیر لیدن کری نو شواتا یا ایوہا الناذین آمنو ایماندارو لا تتخذو تاسو لا تتخذو تاسو عدو دشمنان زما ما او عدو و کوم دشمنان تاسو او اولیاء کلمي دوستان تلقونا جتا زليگه الين حمديتا بالمودته هغه پیغام د دوستي او دوستی وګفرو حال دالی تا کږ سره دي کوفر کړی دی بمافاغین باندې جا کوم چې راغلی تاستا من الح کې د حق نه یخلی جوونه رسله دی بعضې پیغمبر لره و او تاسو له ان منو مننو بالله ر کوم ددي ووجنا چې تاسوې من وړې پله تا لابانندې ر کوم جپالون کېستاسو دی ان کندم کچری ا تاسو خرج تم راودی جہادن فی سبیلی د پاره د جہاد بلار زما کې الله یو وب تیغه امر دواتی او د پاره در ټولو در آزاد زمان نو تو سرون الایهم بالمودد دا حال کې جتاس لے کېدې تا پپټ باندې بالمودد اغا محبت لرا یعنی خط لړای د محبت دواجې وا انا عالم الا و ازخب وا انا او زجم عالم کو يم به ما پاس باندې اخپې تم تاسو پټ کړې دي وا ما او پاسا لن چې تاسو ښکار کړې دي وا ما وا چا جو کدا کار دوستي دوی سره من کوم د تاسو سنا فقط وقل لا تاكيد سره د ګمرا جو سوا سبيل دلار برابر ای اس کا فو گم کچری دی گیر کتاب زلرا عمومی تا زلرا یكون لكم اعدا ان شبدیس تا زلرا پر دشمنان و یبسطو الیکم ایدیہم دی بود کی تا استقللا سنل پر د کتل وخل وعل سنہ تو موجب خپل به سوې په تکلیف سره کنزل اعتراض ن سرا وواد دی خو خیل لو تکرون کا چتازم کا شه لن تن په کوم ارگز باید د نهنظر ن چې درغول تاستا ااررحمو کوم رشتهداران تاسو والله او لادو کوم نه بجستاسو یو ملطامې پررض د قیمت باندې یاافصلو ب نه کوم الله بجوواې راوللی مستسو کې که ددي بچ دوج الله نه پرمنله ب ک تاسو والله والله تالا چې د بما بما تعملوونه پاسه چې تاسو عمل کو بیرون لدون کېد. الحمد لله رب العالمين ولا عدو الا الله وتقبل الصلاه والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا اللهم اجعلنا من الذين يرجون الفوز المدين الذين نشكر الذين نسيوا المسلمانا اللي بمزګه فلسطين بالله پریشان لري غير ديال الله د وفر محصار کې ديال الله کریم د دې عبادت يالله کمزورې سوال لسې صدې مسلمانان دي الله کریم اغای ایمان و لا خلقودا کم زوری دیا اللہ خلی فرشتی نازلی اللہ زلونی متزلزل کی اخفل روح کی واجه کریم اخدای یال <سؤال> اللہ لا مسلمان انتا وید فنجن محقوس کی اللہ تزمونی نازی شمال لازانسی